Глава шоста Я знов сіла на лавку, дивуючись, чому по мене й досі не прийшли. Адже не було сумніву, що за мною стежили не лише в камеру зовнішнього спостереження, але й у вікно. Стежили й безумовно бачили мій нервовий зрив, який ледь не закінчився черговим нападом істерії. Може, і справді з мене вибивали клин-клином – Доктор Цур не міг підпустити до мене притули, дізнавшись з якою звісткою він прийшов і вирішив, що це піде мені тільки на користь. Шок поглинув шок. Може, я вже здорова? А вже ж, зараз цей стрес минеться, і я поїду додому. Зрештою, мене тут ніхто і не тримав селоміць. Я сама втекла сюди від дому і від світу. Я вільна і можу йти собі, куди хочу. Можу йти навіть, не попрощавшись із доктором Цуром, не повертаючись до цієї розкішної вілли, адже все моє зі мною. Я зодягнута з голки, ось при мені й сумочка з ключами від дому і від машини. Генна стоянці твій чорний форт, можеш хоч зараз сідати і їхати. А біля нього допотопний драний москвич. Він що, і досі тут? Я розвернулася і побачила притулу всього за кілька кроків від мене. Він затримався, бо неквапом розкурював свою люльку-борульку. Потім глипнув на мене, і та люлечка, якось ненароком випавши з його рота, закотилася аж під молоденьку тую, обсипану прикорені білим пісочком. Притула нагнувся до неї, підібрав, випростався, а потім знов швидко присів і підхопив на білому піску ще якусь річ. «А це що таке? Курячий бог? На щастя!» Я відразу впізнала його. Це був кирик. Кругленький білий камінчик з бездоганною дірочкою посередині. «Віддайте, це мій!» – кинулася я до нього. «Я його загубила!» «Ваш то й ваш!» – сказав притула. – «Тримайте!» Він повернувся і пішов, так і не розкуривши свою чарівну люльку-бурульку. Це таки був геніальний слідець, який, просто граючись, без найменших зусиль, віднайшов мого кирика в одну мить, ніби його хтось туди підкинув. Я тримала в руці цей камінчик і чула, як із нього струмує у мене тепло, тепло і спокій. «Дякую!» – закричала я вслід притулі, а коли він оглянувся, помахала на прощання рукою, як давньому приятелеві він зупинився. Все ще, міркуючи своєю абсолютно круглою голівкою, розкурювати йому люличку чи ні, потім, як щось згадав, підняв угору вказівний палець. «О, що я ще хотів поспитати, Анастасія Михайлівна?» Він повернувся і поволеньки підійшов до мене. «Не знаю, чи це буде вам цікаво, та хотів сказати ще ось яку штуку. Дуже вже потайний цей отець Серафим. Коли його арештовували...» то виявилося, що з ним живе ще хлопчик, синок його. Дуже дивний хлопча, якого ніхто ніколи не бачив. Хоч воно вже чималеньке, років на сім показує. І ні метрики на нього немає, нічого. Привезли в інтернат, а воно зовсім дике. Ще й атавізм у нього, хвостик на куприку. І майже не говорить. Питають у нього, як звуть, каже Нікуб то я хотів поспитати у вас, Анастасія Михайлівну, чи не доводилося вам щось чувати про цю дитину? Ні, куб. Я тільки рота розкрила, та притула мене вже не слухав. Там, де він щойно стояв, у повітрі лише тремтіла хмарка сизогодиму від його люльки-бурульки. Але й вона швидко розтанула.